Деріва роль удав, що слова декюсі заспокоїли його. Баронові необхідно було врятувати свій престиж, а оскільки губернатор якоюсь мірою підказав йому засоби до цього і дав певні гарантії на майбутнє, то він піднісся духом. «Гаразд», – сказав він, – «запросіть сюди, будь ласка, капітана Блада». Блад увійшов до кімнати сповнений гідності. Самовпевненість Корсара дратувала Деріва Роля, але він приховав своє роздратування. Ось що, капітане, я порадився з губернатором і з нашої розмови допускаю, що могла статися помилка. Справедливість, можете бути певні, переможе. Я сам головуватиму на раді, до складу якої крім мене увійдуть два моїх старших офіцери, ви і один з ваших офіцерів. «Ми зразу ж проведемо безстороннє розслідування, і винний, тобто той, хто розпочав сварку, буде покараний». Капітан Блад вклонився. Йому аж ніяк не хотілося вдаватися до крайніх заходів. «Чудово, пане бароне. А зараз дозвольте ще одне запитання. Йдеться про нашу угоду. Я хотів би знати, стверджуєте ви її чи анулюєте?» Очі даріва роля звузились до ледве помітної щілинки. Його захопила думка про те, що йому сказав Декюсі. Пірати повинні бути вістрям тієї зброї, яку він викує. Без них не можна обійтись. Він зрозумів, що допустився тактичної помилки, торгуючися з бладом. Відступ у таких випадках завжди пов'язаний з втратою престижу, адже Декюсі... Набирав зараз добровольців, щоб зміцнити його сили. Коли він матиме їх у своєму розпорядженні, питання про розподіл трофеїв можна буде переглянути, а поки що необхідно відступити по можливості пристойніше. Я думав про це, промовив він. Моя думка поки що лишається незмінною, але враховуючи те, що пандик усі вже дав згоду на ваші умови, «Ми повинні задовольнити їх». «Угоду стверджено, сер. Капітан Блад знову вклонився. Даремно Даріва роль шукав на його міцно стиснутих устах хоч найменшого натяку на переможну посмішку. Обличчя пірата, яке раніше лишалося спокійним. Того ж дня після обіду Волверстона звільнили, а французькому офіцерові, що розпочав з ним сварку, присудили два місяці арешту. Таким чином справедливість перемогла. Але сам по собі такий початок не обіцяв нічого доброго. Незабаром за цим випадком потяглася ціла низка нових конфліктів. Через тиждень Блада та його офіцери викликали на раду, яка мала розробити плани операцій проти Іспанії. де Роль виклав свій проєкт нападу на багате іспанське місто Картахену. Капітан Блад не міг приховати свого здивування. Коли ж Даріва Роль роздратовано попросив його пояснити, чому той так здивувався, блад одверто заявив, «Коли б я командував французькими королівськими військами в Америці, я б не мав жодного сумніву чи вагання в тому, як найкраще послужити своєму королю і французькому народові. Думаю, що для пана Декюсі, як і для мене, ясно». Що зараз ми повинні негайно захопити іспанську частину острова Гаїті і перетворити весь цей родючий прекрасний острів у власність Франції? Це можна зробити потім, відповів деріва роль. Я хочу почати з картахени. Ви хочете сказати, сер, що ми маємо вирушити у цю авантюрну подорож через Карібське море, нехтуючи тим, що лежить у нас коло порога? У нашу відсутність іспанці можуть вторгнутися на французьку частину острова Гаїті. Якщо ж ми почнемо з того, що розгромимо іспанців тут, то позбудемося такої небезпеки. До того ж, Франція дістала б у своє володіння одну з найбільш жаданих колоній у Вест-Індії. Ця операція не становить собою особливих труднощів. Її можна провести дуже швидко. А коли ми її здійснимо то матимемо досить часу, щоб розглянути плани дальших дій. Мені здається, що треба починати саме з такої операції. Він скінчив. Запала довга мовчанка. Даріва Роль сидів кріслі, покусуючи кінчик гусячого пера. Та ось він відкашлявся і запитав. «Хто ще?» – підтримує думку капітана Блада. Ніхто не відповів. Офіцери Даріва Роля, паралізовані побожним страху, мовчали. Товариші Жблада, хоч і віддавали перевагу нападу на Картахену, бо ця операція обіцяла значно більшу здобич, з поваги до свого ватажка не наважувалися висловити своїх думок. «У вас, здається, небагато однодумців», – вгідливо зауважив барон.